Reits sech'n Kasset 8 Hemschach Männert glacht von ihm die Bäcker in der Bäckerei gweir em Freind sei Schwester a vielleicht ham ke sein Weib da haben gewollt er soll sich erräuschl und den närisch gat von korb wer na Mensch mit menschen gleich hoben siehen sinne viel lägallig desis wie umsinnig euch zu beiten die große sag aufpo betten tap schisseln und agramen von helle wei wollten alle arbeitende das verstehen gesehen das große die befreiung von seiner klass anstatt rein zu tun dick hep in narischkeiten in bequemlichkeiten in ballebateskait wolchen die welt gewein eus geleist als fault mehrnes gewein am platz va ballebatem blutzeuge Balltchild, Slupix und andere Auswurfen vom besitzenden Klass. Schön ist das sechste Teil von der Welt reut, weil der arbeitende gehaben gewagt. Mit far ihrem Blut haben sei aufgewischt die alte miese Ordnung, übergenommen in die Erd und Fabriken, Häuser und Güter, jetzt fahren sei sei ihr Jamtift dem 5 von der Revolution. Der Reute von Wo es von jener Seite geredet, müssen wir sich mit ihr ausbehalten. Wo es vertrugen sie, werden wir gepeinigt und in die Füße eingesetzt. Werd du getrugen, offen, von der ganzen Welt. Der Hammer und Serb, der Symbol von Arbeit, schreit darauf von um mit ihm. Die Soldaten in der Polizei, wo es um mit ihm sind, es sei die Diener von der Herrschende, die schräg von der Arbeitendicke, sind du die Beschützer und Freien von der arbeitenden Massen. Ort gehen sie mit reuten Stehrens in seine spitze Gehitlen. Die schweren Bajanotten sind nicht geschärft gegen die Massen, noch gegen die Sonnen von der kapitalistischen Welt, wo es willen der Dritten des einzigen Land von der arbeitenden Dicke, der Reuterplatz der Moskau von Kreml, wo es hünderter Jungen gewähntes Ort von Zaren in seine Diener, Die Schreck von den Massen, es ist der Sammelpunkt von den befreiten Schlafen. Anstatt Jäusler von heiligen Vornen wären getrugene Röte Vornen mit den hammeren Serb, die Bilder von Marx und Engels und die anderen Vierer von dem arbeitenden Klaas. Eher nach dem Bäcker von Varsche, der Niederge von dem Niederigsten, ständig marschiert jetzt auf Ort den Platz,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 Wie war Jingu? Sie sei nun ein Schmied geworden zu gehen, also schon lang. Eibigkeiten wollten sie also gegangen. Punkt also wollten seine ungerührten Lungen ein Schmied geworden von der Revolutionäre ausrufen, von kein Zeitdäckchen singen das Lied von der Revolution. Von der heucher Trebonne, bezirrten Reuten, hat der Führer von der Revolution gerettet. Nachmann hat ihm allein nicht gekannt sein, aber er hat gehört, sein Stimmen, was Radios und Hilgers haben zertrugen über dem größten Reutenplatz, über ganz Russland, über den ganzen Erdkugeln, wie er Durstiger trinkt, gierig Wasser, hat nach mir geschlungen, jeder Wort seines, was hat gerufen zu bohren, Jugend und Unjugend. Die riesige Masse hat gejubelt, den Vierer, nach mir hat reingeschritten sein, his Palus, in dem räuschigen Gebrill. Der Führer von der Armee ist auch ausgetrotten. Kurz scharf und militärisch hat er ungewiesen auf den verballen marschierenden Militär und es ist bereit, bis in den letzten Tropen Blut zu verteidigen, die Erd von befreitem Russland gegen die Sonne, was Willen ist vernichten. Die Diplomaten in seiner Erde haben aufgespitzte Eure. Die ösländischen Korrespondenten haben Gich verzeichnete Reit von militärischen Fähren, konnte also voneinanderzuschicken über alle Ecken der Welt, zum Freit von Arbeitenden und zu der Schreck von den Besitzenden. Weder hat die Masse gejubelt und weder hat Nachmittler reingeschrieben sein Freit in dem Gebrill von der Hünder der Täusen der Keules. Die Freit hat ihm zum Hals zugeschlagen, wie ein Knall. Im Kopf hat ihm gehäubt sich. Tränen haben zugefließt, zu seinen Augen. Wieviel er hat sich nicht gewollt einhalten, hat er nicht gekannt. Also hat Marois geflossen, die Drehung von Freit durch die Augen leiderlich sich durchgespart. Er hat sich gelassen, fließen. Das erste Mal in seinem Leben hat er gefühlt, er ist Glück, Glück, verwelken in seinen Kadar gewesen alle Leiden und Peinen. Die militärischen Kapellen haben Gurnisch aufgehört zu spielen, dem International zum Takt von der Marschere. Kapitel 39 Die mechanische Bäckerei Reuter Stehren zittert von Bewegung. In Magazinen vom Pferdenstock, wo das Mehl liegt, schleppen vermehligte Arbeiter Sekt, Mehl und Schütten sei aus durch die riesige offene Piskis herup zu den Knätereien auf dem dritten Stock.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 die Maschinerie, wo man verricht Maschinen, die Neuereien, wo man verricht Sekt, die Reservoir, wo man hält dem Öl in die Keulen. Einerseits sind die Kanzellarien, die Arbeiterkirche, die Pflegerei für Kinder, alle anderen Institutionen von der größeren Fabrik. Die Bäckerei ist bewacht von zwei Reutermeier beim Teuer, wo es keine Mischereien in der Reus sei, denn man hat a fabricate, as men es beshäftigt in Reutenshteyrn. Die Fabrik ist ein Amerikanischer, aber gestalt durch ein Amerikaner Ingenieur mit Amerikaner Maschinen. Der System ist ein Conveyer, was in Moskau riefen ihm Lentis System. Die Arbeiter an Fabrik riefen ihm auf Seiersteiger Teivul System, Andere riefen ihm »Vital System«, weil die Arbeiter stehen in Lengueis, einer nach dem anderen, gedreht wie eine hintere Ecke. Einer juckt dem zweiten unter, lässt den Schub auf kein Regen, und ich bleibe die Arbeiter stehen. Einer von den Arbeiter in Reutens stehen ist Nachmann, Bäcker von Warsche. Durch die Rekommendation von Rafa Daniel hat er gekriegt, dass er Erlaubnis zu bleiben im Land ist, erneut zu arbeiten in der größeren Breutfabrik Reutersstern. Und wichtiger von allen, die Partei hat einen erkennt nach dem Parteiumgehörigkeit von jener Zeit Grenitz und ihm erhebte ein Parteibillett, ein Reichen der Kim, dem Stage von Ersten Tukun, wo sich er zusammen mit Chava Daniel umgeschlossen ist in der Kommunistische Partei von Polen. Die Fabrik arbeitet ganz nicht mit Lesz, in etliche Schichten. Sie stellt sich kein Mönneschub. Der Häufstuhl wächst, mit jedem Tug kommen sie als mehr nahe Fabriken, nahe Arbeiter. Man darf es auch Bräute auspacken. Auf der Wand hängen größere Aufschriften, als mit schluggerischem Tempo fällt mir Unjugend den 5-4-Jur-Plan in 4-Jur. Hinter sie reuten sich riesige Ziffern,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 In Velger schon Pferde-macheme Soldaten gewohnt. In jetzt halten sich dort Arbeiter, auf, Bucher im neugfamilis, wo sie von anderer Erde umgekommen, in haben sich eine Uhr hinzeten in der Größer Gedichter Holzstut. Asach von sei seine die Arbeiter von der Größer manische Bäckerei Reuter Steier, der neue Brotfabrik. Auf der große abgeschälte Wand beklebte mit Plakaten hängt der große losung aus dem kollektivismus ist die zukunft von der arbeiter von des wegen scheuen sich der einwohner von der kasarne ob einer voneinander man verstellt jeder sein winkel mit buschnor es losst sich mit wändler und breiter mit steckerkasten mit towo mit drogische mit alte schmatten und kleidler auffüllen mit zeitungspapier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 ein neues Gedarter und Beiniger, wo seht euch, wie er wohl gewähnt im Ganzen schon aufgestellt von Knochen und Schlössern, übergezogen mit der gerunzelten, blassen Haut. Sein Puhnen ist griebig und knochig, sein unsinnig Mäul säugt ständig am Chorki Papyrus, wo zu Lübdem kommt sein Kola Reus dumpig und schwer zu verstehen. Auf sein kleiner Polizier überm Bettel stehend du mit etlichen ausgelegten Fläschlern vom Bronfen Rekowkis. Ausgeschottener Arsch und Tabak wagen sich leid mit sei. Über der Polizei hängt eine Fotografie von einer jungen Mädel mit langer Zapp und einer breiten Bluse, ungespart kokettisch mit einem Finger und einer kleinen ausgeschnitten Tischerle mit einem Bukett Blumen auf ihm. Jeden Tog putzt er von Seif op d'Scheibl ebbern Bildl, es so glanzn. Nachmen hat er sein Palette, Rasierkeilem, etliche Bierler, d'Parteizeitung und das neuste Bild von wansendike Viren, wo er hat ausgschnitten von a Journal und zugeklebt zu der Wand. Der Fotograf ist von seineke mit welger er hat sich a grob ken nem paar na weg furen is in paar leuren gegangen in der res fart ook vent durch de groese ausgeschlugene kasamefenster verschlugene mit breiteren tor guckt noch de schwarze nacht rein halb die kasame sich umwecken hotch mit da vers sein achter seiger aber der rabet mis wen aufschen a stück fartuk weil de kasame is a mahaler von der fabrik Man darf lang sich schleppen mit dem Tramweg, und man häupt sich auf, wo es friert. Der reut der elektrische Lämpfler bei leuchtem Trieb dem größten Gräu in Binnen. Von allen Seiten gehen es den Menschen voll und miet. Die eisernen Äuvens sind ausgekehlt von über Nacht, ein Kält steht in der Luft. Es ist eine Wehre, ein Fuß herauszustellen von der Leicht der Koldre. Das Bett zieht die Beine zu sich, nachdem man losse ich nicht reinziehen kann. mit der flinke Bewegung, wie er hat es ausgelernt sich, vor der Zeit, wo er es gewöhnt als Selne, springt er rupft von seinem Bettel in der höchste Rößen-Dreußen, und, er Räusen, Dräusen, und er hat er bei Zeiten zuzukriegen, sich zu dem größten allgemeinen Grupp, verlegt mit Breiten, wo es dient, die viele Einwohner für seinen menschlichen Gebräuch. Aber wie früh er soll nicht kommen dort, warten schon andere von früher. Die nicht ausgeschluffene Menschen, zerschäuberte, gliverndige, in der Haare der Moskva kält, brummen und schelten und sparen. »Hey, hey geh da!« muntert man den Menschen in wenig. Gedichtern noch warten die Menschen bei der langen Korte, über welche verrosteten Krannen ziehen sich lang aus und über welche man wascht sich die Peine mehr in die Hände. Mehrstens wascht man sich unsauf, bloß mit Wasser. Gehe ich her, genug geschwenkt sich, jungen älteren Männer, die jungen Leute, wo das Waschensäure zu schäuberten gehabt. Ihr seid schon so jörg'schein, schneller! Nach meinem Warthaus in der Reihe, mit einem Stückchen Seife in der Hand, Mauerhubendick ist er wegzulegen und verweilt. In dem ersten Tag, wenn man ihn in den Kasar reingesetzt hat, hat er seine Stückchen Seife weggelägt beim Waschensäure. Aber wenn er es wollte, zurückzunehmen mit der Hand rein, ist es schon nicht gewesen. Haverem hat er gefregt bei de waschrike, er schert er gesehen man seif, kein hat ihm nicht gern vert. Er Afan seif hat gelernt. Seif, daf man halt in der hand, hat er ihm gelernt. An er isch hat er teilwi beens as er geit der weg und mit kennem nicht unjuden. Von der moton weiß schon nach mit zu heiten, du stegel seif, was er kriegt auf sein karte auf a ganzen heidischer reus. Er verkennt sich nicht recht, um zu seifen. Also, er soll ihm bleiben genug, auf um zu rasieren, sich für die ganze Zeit. Es ist hart, das Stücklseif. Es seift sich schwer und schmeckt stark unter. Aber nach mir, heet es wie ein Nebentopf. Punkt der Seif, geht er richtig auf den Handtag, wo er hat verworfen auf den Achsel Kasseit, aber er verfallen Sachen zusammen. Als er wird fertig mit dem Waschensicht, stellt er sich in der Reihe, Beim Kessel heiß Wasser, wo es kocht in Mithäuf und von welchen alle Schäppen Wasser auf Tee, meistens in selnerische Kesseler. Nachmann schließt auf sein Kessel, wo es er halt beim Bett, nimmt er raus ältere Blättlach vom Päckchen der Tee, wo es er kriegt auf er ganzen heutig, laut der Karte, und schneit er paar Stikelbräut von den zwei Pfundbräutern Tug, wo sie ihm kommt. Sitzend ich auf dem Bettl, trinkt er die Tee, mit wenig Zucker bassiert ein Beißzi des trockene Brot schärz und säuer fürs Reiter steiern Bergteil es ist nass das Brot klebig abends er sie gesetzt auf seinem Bett an umgewaschene und trinkt vom Fläsche auf Eberbeiß nachmen muss er dem haben von 7 auf nicht der morgen ab er von 7 betracht das Fleisch mit Wein ob sie schaßen wieviel er hat aufgetrinken und er sucht sie noch ein bisschen zu dem Haus. So lebendig aber Rikow, für sein Rikowke, sucht er bei Leckendigsten, sich noch ein Trinken. Nachmann gewohnt, Juren aufzuklären, beweist seinen Schuhen die Schädlichkeit von Trinken, aber von sie verbeißt mit dem Räuch von seinem Achake-Papyrus in Rett und Sein. Also es wurde gewöhnlich schädlich,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 Als der Bronfenmonopol ist gemacht geworden von der kapitalistischen Macht, könnte er eräußert sein, die schwer ausgehofften Groschen von der Arbeit haben, könnte er zu verschicken sein, zu er verlieren sein, sei, sein Bewusstsein und erstrachten wegen seiner bitteren Geure. Du könntest er dem Schuhen sein, den Menschen nicht geben. Und er plantet mit der Zink. Es ist schädlich von Gesündem, sagt er. Er von sie flacht wieder mit seinem Trübner und seiner Gelächterung. Er soll, als der Machorge Papyrus in seinem Mäul tanzt, als sie. Und dusches geht von Gesind, Chavarita weist er ohne auf sein Hüller. Sein Hemd ist schwarz, seine Galoschen, wo er tut kein Munde stolz, und, und sein Sehneus wird zugewachsen zu der Schir, seinen Zerrissen in Eis gerieben.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 die Konduktorsche in der Schöpfung Kutschmühle auf dem Korb und in der Sitzung Kleidl über eine größere Wallenkäse klingt und schreit. Chaveirem, ruf sie, in der Reihe stellt sich. Chaveirem, nicht alle mit der Moll. Chaveirem, es geht schon mehr in der Reihe, Chaveirem. Die Menschen herrnischen stößen sich mit Ellenbeugens, mit Nägel. Junge stößen auf, alte, starke, scharen aufweg, schwache, weiben mit verschloffene kinder auf der hand eingehält in schmattes bitten sich bei die männer gweirem mit kinderloster rein gweirem dos für ihre mutters arbeitors sei kleine kinder mit sehr ka dai er upzugeben sei in der jasles in der kinderpflege rein fader zeit was sei arbeitne fabrik Die Kinder sind schläferig und weinen, was man hat so aufgerissen, zufrieden und schlug. Die Konjunktorsche macht mit den Händen Mannsbilden. Wie schämt er sich nicht? Lass da rein die Weiber mit den Kindern. Keiner hört ihr nicht. Auch für ihre Wuren ist, also wird rief ein Militionär. Auch er das ist kein Gesetz. Weil Mutters mit Kindern gehört der Breue, hilft nicht. Wir werden verspätigen, sagen die Männer. Etliche Minuten verspätigen und wir werden nicht reinlassen in die Fabrik. Die Konduktorsche machte weg mit den Händen und losgehen, wie es los ist. Die Menschen stuppen sich, retten, schreien, kriegen sich, verleidigen sich. Der Tramweil fliegt, pfeift auf die Relsen, der Glock klingt. Die Konduktorsche ist nach Weiß, sie hat Meurer durchzulassen und ihm ist eine Unabillette in der größeren Rängschaft. Bürger, Zuhlen, Chawaierem, Billetten, weil er hat noch nicht, schaue ich ihm. Nachmittag stuft sich gleich mit allem, und nun hat er nicht gestoßen sich, er hat zugehört sich zu der Rede von der Konduktorsche, als er soll besser warten auf einander Tramper. Er hat früher Weiber mit Kindern hereingelassen, wie das Gesetz ist, aber er hat sich gehofft, als er hat gedacht, warten auf den 19. Tramper nicht etwa eine Minute, wie die Konduktorsche hat ihm gesagt, noch eine halbe Schuhe Der zweite Trampein ist gewann Punkt, der so gedicht wie der erste. Zu der letzten Reihe ist er umgekommen in der Fabrik. Hiet sich. Einmal, was es gehen kann, hat ihm der Wächter beim Teuer gesagt. Vertraue pro Gulen, wird man rausgeworfen von der Arbeit. Nachmen hiet sich. Er stirbt sich gleich mit allem. Aber ich wusste früher, sich er rein zu haben in Trampein und zu so kommen zu der Zeit. Schnell beweist er die Karte der bewuffensten Macht bei dem Teuer. Geh, drückte er rup die Schuhe und zeige, wenn er es gekümmelt, und juckt Geh, er räuf auf die Treppe zu der Arbeit. Hutsch, er sendet doch große Liften, er räuf zuführende Menschen, laufen die Arbeiter mehrestens zufüßens auf die Treppe, weil die Maschinen steigen mehr, wie sie gehen. Sie so wären oft Kalle, Hutsch, man weiß nicht, was wusste. Leis ein kleiner Lift Arbeit, aber er kennt bloß namen etliche Menschen und steht greit Fabrikdirektoren, Fabrikssekretär. Eilig wart nach meiner oben im Buschen von sehr, die tun die Arbeitskleider und stellt sich zu der Arbeit, zu der Reihe, wenn der Mensch von dem nachten Schicht geht der Weg von sein Platz. Sein Arbeit ist nicht beim Posten breut, nur beim eiderlen Gebäck. bei Sämmerlach und Küchen, wo es die Breutfabrik reut der Steierarbeit ist. Hotsch euch das Gebäck wird gebacken mechanisch, darf man aber darauf mehr Achte geben, nur Küchen in de Ovens, der Eufels, betrachten das Teig. Dazu darf man sein, nicht nur eine Hand, wie meistens in der Fabrik, sondern ein Bäcker als Spezialist. Der Vater gehört eher, eher nach mir, zu der fünften Kategorie und kriegte einen höheren Gehalt. Knappe 200 Rübeler pro Woche kriegte er. Schnell schaute er raus, mit der Breite lobte er die Beckens mit Feingebäcks von der Größe Euläufens und warfte er rüber zu den Arbeiter und Arbeiterinnen, die stehen mit Schmattes in den Händen und hatten die ungelegte Blechneuf, die er rüberzulassen sei weiter. Die Hitz von riesigen Öfen beleuchtet sein Blaspunen, spiegelt sich in die Größe schwarzer Augen seine. Er juckt, wie es ist ungeschrieben, auf die Wand, als mit schlucklerischer Tempo wird mein Unjugenden fünf Jahre planen in vier Jahren. Zu leben müssen sich schon zueilen die Gehilfe seine, wo es da von Züchappen der rausgeriegte, kochete Gebeckens und herüberwerfen sei weiter. Hey, polischer Geister, Treiben Sie so, brummen zu ihm die Menschen mit den schmattesten Händen. Nachman nach guckt mit den größten schwarzen Augen tief in die ungegliedeten Äuven rein und scharrt der Reuss Blech nach Blech. Auf sein Arbeitsbuch ist aufgedrückt ein schwerer, muskulierter Arbeiter, wo Schmid mit dem größten Hammer die Zukunft des Sowjeten verbannt. der Losung wegen Tempo was wird verwendet in dem 5-Jour-Plan in 4-Jour. Und euch dus, adus Bihu, ist gegeben dem Enthusiast von sozialistischer Beuung dem Schluckler Nachmanritter. Nachman ist stolz damit, was man heute ihm zugeteilt dem Covid umgeriefen zu werden Enthusiast von sozialistischer Beuung. Euch gläubter in der Aufschriften von der Wendt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 Und alles, was er schreibt in der Parteizeitung, ist für ihn ehemmes, er keine Worten scharub zu nehmen. »Happen die Blechen, Kaffee,« ruft er zu den Menschen mit den schmattesten Händen. Über die größte Fabrik Halles drehen sich erinnerte Aufseher in halten euch auf jeder Sache, wo steht sich in der Fabrik. Heute sage ich in euch in Weißen, wie der Arbeiter, der kennt mich sehr von deswegen. Sie erpennen mir seinen Fuller, Seine Figuren gleicher und ausgerundet, Seine Augen klure und reiner, Seine weiße Pferde liegen auf Seine wie ausgegossen, Hängene Scharupfe von den muggeren Arbeiter, Seine gehören zu der Fabrik Reuter steigen, Aber Seine steigen nicht in der Lente wie die Andere, Seine gehen rinnen von Ort zu Ort, Küken nur, mündern, misserleitern, hören sich ziehen, werfen Reine Eugen um mit dem Schmusen zwischen sich und verräuchern Papierosler. Gott, es ist verboten zu räuchern. Am Ober weist sich der Direktor von der Fabrik, Chava Podolski, allein. Aber Weigung wäre damals zwischen den Arbeiten. Er ist ein viereckiger Akamper mit sehr scharfen Eugen und gedichten Bremen, mit untergeschnittenen Wonsen, auf den englischen Steiger und mit gedichten Bindlerchuh auf den Finger von den festen Händen. Ein gewesener Prostabäcker, der noch als Soldat in der Reuterarmee hat er sich auch so aufgearbeitet, als man ihn nach dem Weg geschickt kann in Amerika auch studieren, die neuesten mechanischen Bäckereien und er ist geworden der Direktor von Reutenstern. Von Amerika hat er sich auch in der Nähe von der Reuterarmee hat er mitgebracht, ein hübsch bisschen Kostümen, Skier, Kapeluschen und Hemden, was man der Kind gleichen sei, als er seinen von jener Seite haben. Ein eigenes Automobil, was er treibt ihm mit wilder Gierkeit über die Moskau-Gassen. Ein bisschen englische Wärter. Und ein Conveyor-System, als die Arbeiter sollen einer oder anderen Jungen in der Arbeit. Kein Sache, losen nicht durch seine scharfen Augen, wo es eine Welt mit Energie guckt, wenn sie sich rauskommt. Als der Sein sei, als haben sie auf. Mit der Nuss, da schmeckt er des Gebergs, wie es er, so ist, er kommt er raus. Arbeiten haben wir ihm, bei den Amerikanern kommen, sucht er, gehendig vorbei, der Halle ist mit dieser festen Tritt, als der Podlick ist knacken, als unter ihm. Er ist stolz mit seiner Fabrik, so ist er eine Musterbäckerei, der größte Land. Alle Zeiten schreiben wegen ihr, geben ob Bilder von ihr und mehr von allen Bilder von ihm, Chava Podolski allein. Bei ihm sind die Losungen auf die Wand wegen Tempo, nicht bloß keine Werte, noch Fakten. Er gibt der Reuss mehr, wie der Plan ist. Verwusst er kriegt als Sachleubgesang in Prämies, Geldprämies von den Fabrikverdiensten. Die Ausgaben von seiner Thermobille wären euch gedeckt von der Fabrik. Wir sind da stolz, ist er mit der Upteiling von Weißgebäcks, wo sie er hat eingeordnet. Die Sammelach in Küchens, wo es der Reutersteiger und Backtois, sind er die Beste. Auch viele der öisländischen Delegatsis, wo es kommen oft besuchen, die Musterbäckerei, leuven er die Sammelach, wo es er geht, zu versiehen, als er seine Nischtehrge von Gäbäcks in Oisland. Chava Podolski gefällt davon, in er verhält sich in Not der Upteiling mehr wie Jumetim. Er betracht die Sekzücke, wo stehen geräut, auf er einzumischenden Gebirgs, die Blechenputter, wo sie mit Tüttereien in die Kuchens, in er nimmt er aus Erroge von Sack und warft sie in Möller ein. Fein Gebirgs murmelt er zu der Öfziger Verwalter von professionellen Vereinen, Sekretaren, Kulturarbeiter und andere, wo es gehen mit der Cheiretschnurk, jeden Tritt sein wie Adjutanten noch ein General. »Wunderbar, aber Podolskip«, »bomken«, »zütt die Menschen«, »die Arbeiter schweigen, retten kein Wort nicht raus, und die in Gier seine Arbeit.« Erst wenn der Direktor mit den Menschen der Weitern sehe, kicken sie sich vor, so die Kim, und retten mit Gas. »Schon weg, die Wanzen«, sagen sie. Wenn es kommt zur so Mitte, wird ein Geläuf wie in der Frieden der Kasame. Jeder juckt, wo es gehe, reinzukriegen sich in das Stolowke, wo sie zu behangen mit Losen gehen, wo ein Radioheiliger gibt heute immer Reden von Konferenzen. Bloß ein halbes Schuh ist die Zeit für Mittag und alle warfen sich in die Messsaal. Noch alles darf man stehen in der Reihe, noch ein Stempel in die Karte, noch ein Löffel, noch ein schisserliger Kerz. Wo es geht mein Hand? Fragen die Menschen in der Reihe bei der anderen, wo es essen soll. Polter war borscht, gehackte Koteletten, Piroggen mit Reis, entfört er von Sieg. Teil Lachen von Spaß, andere krechzen. Das eigene verfolgte Kreuz und wärmte Kartoffel bis jeden Tag sucht eine ältere Arbeitung. Es kriecht schon von Hals, brummende Menschen, unzufriedene. Ausnugendig, von deswegen bis den letzten Tropfen von Schisshalle. Die Kellnerin sind die schmutzige Vater der Jugend. »Ich, Herr Schwerin, befreit der Tischen, Schwerin warten in der Reihe.« Der Rollen sobt uns unwillig, der letzte Bissler gekerzt, vielen Gesicht umgesättigt, nubgenahnt und wickelt der Machorki in Zeitungspapier. Der Radio-Hilch hat erzählt mit einer mächtigen Stimme wegen Umruhung in verschiedenen Ländern Arbeitslosigkeit, Streiken, Geschlechern, die Menschen willen scheeren. »Hey, Vanya, vermag ihm den Piss,« sagt einer zum anderen. Stiller Petka, wo und Vanja mit der Finger von der Nuss. Man könnte er noch allein machen, zweifach solche Reit. Zugleich mit allen anderen, erst nachdem sein karges Speis, wo es der Mond in den Machulen von der Turm in Peulen. Zugleich mit allen, wird er ruhig herumgetappt von der Wacht bei der Tür, wenn er geht er weg von der Arbeit, sie erhört nicht verhalten, die bergsende Geschenne. Doch während der Arbeiter still, Wenn er dann ändert sich zu sein. Nur, wo es Spoilischer, sagen Sie, der Revolution geht auf der Welt, hach aber. Nachman räuchert gedicht, dass einmal Horke im Papier gewickelt und schweigt. Kapitel 40 Jeden sechsten Tag noch fünf Tage Arbeit in der Bäckerei, wenn nachman hat der freien Tag, losse sich bald in der Fried zu der reichen Gassen, wo der östländische Kommissariat ist, kann er uns zu kommen nachhin zu der Zeit, der im öffentlichen Kanzellar ist. Jedem Buch aufs Neue, Teilmüller für die zweimalen Woche, kriegt der Brief von seinem Kranken von jener Zeit. Brief geschrieben auf ausgerissenen Blättlern von Mathisels Schulheften, starke Gedichte und kreisige, mit der Sachwerte reingequetscht zwischen den Schuers, mit der Sachzuschriften auf den Breggis und Winklinn, aber alle haben seit demselben Inhalt als er soll er Rippen nehmen zu sich sie und das Kind warum sie schon miet von ständig mit seiner allein das kind bangt freit sich verwüstert hat nimmt sie nicht da rüber zu sich und sie hat nicht wusse einfach sie hat schon nicht gekeucht mehr zu sein aus so viele lein wie eine Al monne euch getrunken alle zu es noch erger ist die buche Worm dem er Spuche meint, er sei er hat sie auch weggeworfen, ausgebitten sie dort auf einander, er sei meinen euch Schurentes und Bekannte. Zu Krankes Gedichte schürt er auch oft nur Verlofene mitregen, kümmert sie dem kleinen Matzes grüße, englische Pferde, er sei er bänkt nach den Taten, eure Grüße von Scheindlin, Menasche und Andere. Nachmittag fielte er allemal aufs Neue, Feigkattende Eugen, Leinendichte, ausgerissene Blättler, die Gedichte umgepackte und verfleckte. Jeden freien Tug in der Woche geht er aufs Neue zu dem großen, schönen Haus vom ausländischen Kommissariat, kann er zu beten auf Wiese für seine Familie, aber mit dem, was er kommt, mit dem geht er weg. Der Kommissariat ist groß, hunderte Zimmeren hat er Jeder Zimmer hat Fensterlach, jeder Fensterlach hat ein Beamter und jeder Beamter schickt Nachmitteln von sich zueinander. Geht weiter, Birger, zum anderen Fensterlach, suchen die Mädels bei der Fensterlach. Er hat schon umgeschrieben auf Welt mit Papieren, ohne Schirr, Markes und geklebt zu jedem Papier. Er hat schon gebracht Beweisen allerlei, von der Fabrik, wie er arbeitet, von der Kasarme, wie er wohnt, von der Partei erfehle, zu welcher er gehört, von allerlei Menschen und Institutsis, aber es rührt sich nicht von Ort. Bei allen Fensterlach steigen Reihen, größere Reihen Menschen mit Papieren in der Hand. Pamela rückensasiert die Reihen zu den Fensterlach, von einem zum zweiten, dort eine Neibigkeit. Und als man kommt zu ihr und mit erlangt den Papieren, Heißt, der Beamte gehen zueinander zu zimmer, zueinanderbeamten. Nach mir hat schon mehr kein Geduld nicht. Amida hat sie reizt, schadet sich von Kanzellarie zu Kanzellarie über dem riesigen Kommissariat, im Labyrinth von Korridoren und Tieren. Aber zu kein Talk, der gehen, kann er nicht. Herr Weyrem, ich bin ein Arbeiter, sagt er. Ich habe nicht Zeit zu patternen den ganzen Tag. Alle Arbeiten bei uns entfern die Beamten. «Warte, ich sei eine Reihe!» Oftmals weissen nicht die Beamte von einem Mal zum anderen, in was es geht. Teilen verlieren auch viele die Papiere, die sie nicht erlangt mit einer Woche frühen. Ein anderes Mal heißen sie, bringen neue Papiere. Andere, wie sie haben gefordert, mit der Zeit zurück. Nachmitteln rät sie zum Herz. Ich wehren, beten sie sich. Mein Freund und Kind sind allein dort. Sie können schon mehr nicht warten. Die Beamte hören ihm nicht.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 will wissen, einmal vor allem, zu wetterkriegen und erläufe nicht zu nicht. In soller Verspuren, so viel läuft in jeder Woche. Die Beamten suchen ihm nicht, nicht ja, nicht nein. Warten entfern sei und fehlt uns an der Kette. Zum hunderten Mal fehlt nach mir neus die Größe Brügens mit Fragen, mit unterschiedlichen Fragen, wer er ist, wo er ist, von wann er kommt, von wem er stammt, auf Welt mit Fragen. aber dabei bleibt es. Ein verbitterter Enttäuschter kommt er heim zu der Kasarme und setzt sich er weg auf dem Klotz, wo es liegt im Mithäuf ein Gesink in der Erde. Bürokraten, Verscholtene, siedelt er die Leib von der Kanzellarie. Euch schießen darf man sein. Auf Anzief in der zerrissene Galoschen auf der Schirr, wo es er trug sei Winter, sei Sommer, lacht sein ein und seine Gelächter. Hey, hey, Spatter, anna ja erst in Hotcheun kein Geduld nicht, wo soll mir alte Scheun suchen? Hotche, siehst du ein Club, nicht weit von der Kasarme, ein Club mit Zeitungen, Schachbreitler, Bichler und ein Radio, haben die Einwohner von der Kasarme besser lieb zu sitzen, um Klotz und Häuf. Da reden sich Männer aus, seine Herzen, da zählen sich meistens, reden wegen Arbeit, Leuten, wegen guten und schlechten Zeiten. Da kriegen sich Weiber über Stiebsachen, über Männer, berätten Schreines. Da kürzen junge Bucher um Loch aus mit Messers, die nehmen von seiner Geliebte und die Daten, die sie haben mit sich verbracht. Und da verschreiben jünglich mit Kreid revolutionäre Lösungen, Miesewerte und Zeichnungen. In Unab, als Nachmannes angekommen, haben die Menschen in Kasame ihm nicht gerne gesehen, auch im Klotz. Sie haben übergerissen, seine Schmissen, wenn er hat sich daneben, dass er sei, verchmurrt, geschwiegen. Nachmannen hat es gekostet gesehen. Was haben dich erwähnt zu mir, Chava von Sie, hat er gefragt bei seinen Schuhen. Er besagt mir meine Familie, von Sie, wo die Menschen verantwortet.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 Er hat der erste er ausgereinigt im Saal, angetrogen Holz, als man hat gedacht, ausgeliehen er ein Stück Bräut für eine Mutter hat, ausgefehlt er ein bisschen für ihr Kind. Die Menschen haben ihm Gedanken davon, aber nun war mit ihm sein, sein nicht. Der Einzige, was es mit ihm gewesen war, nun, heimisch, und es gehielt sich mit keinem Wort, ist gewesen von sie, seine Schuhen von der obersten Reihe. Ich getreue euch aber nach mir, hat er gesagt. Übrigens habe ich noch etwas mehr zu haben. Eine Gelegenheit und Wärme, weil ich ein Käufer euch habe. Zu leben von sieben haben die übrigen Menschen euch genümmt, ein bisschen für sich der Neidern zu nachmitteln. Sie so rücken sich jetzt voneinander auf den Platz, damit, wenn er kommt, sie machen ihm ein Ort in der Mitte, nehmen bei ihm ein Fingermacharke von seinen Käsen, und bewerfen ihn mit Fragen. Ihr soll doch etwas, aber wusste nicht, sagen Sie. Ihr lebt doch ständig die biechleuchende Zeitungen, kommt doch für Parteiversammlungen, lasst mich heran, wo Sie heute suchen etwas. Auf Hals willen Sie ein Entferf von ihm. Zu ihm kommt mein Methanis, all mein das Essen in der Stolpe ist Schütter, und all mein Jucht bei der Arbeit, all mein kriegt nicht In die Kooperativen kein Speis, wie die Karten rechnen eus, und all meinen rechent er ruck von Leuten auf allerlei Sachen jeden heutig, also es bleibt nicht genug, mit Wusser der Zienden und Schumme bis in anderen Leuten auszuholen. Weiber will wissen, verwusmen krieg nicht kein Stückes reure, verwusmen misgein nacketen Burwis, also sie sa Busche verleiten, verwusmen geht nicht kein sei, für uns zu waschen ein Hemd. Männer wollen wissen, warum man bei uns nicht geheißen für die Arbeiter, nach dem Hals in den Kasamen, in den Baracken. Ihr seht doch etwas aparteisch, sagt man. Ihr darf doch alles wissen. Entweder treffe ich nach mir. Er nach mir schleppt er raus und kehrt in die Parteizeitung, mit welcher erscheint sich kein Mann und welcher allein über jeden Tag von Schuhe zu Schuhe hiebt ein Gorn schiebber in ihr. Gewehr ihm beitert,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 Wachste Industrie, Keulen, Eisen, Breut, Naft, Holz, Eisenbahnen, Bildung, Volksgesund, Bücher, Schulen, alles hat sich ohne Schirr vergräßet, unzulichem Uhl, übergewachsen dem Zustand von Fahrterevolution. Zum nahen Jury sind die Pläne für die Wirtschaft vielfach vergräßet. Massenziffern weisen es, Ziffern ausgerechnet von Statistiken, Zu den Ziffern kommen Diagrammes zu. Zu anderen sind noch viele Zeichungen zugegeben geworden, wo es jeder kennt sein Verstehen. Menschlich sind ein neues Gemüt, heißer, schreierer, bindler, tue, keumens. Größe sind es sein Kleine, Niederige und Höchere und Gehäure. Die Kleine weisen auf den Zuständen Land, Faderevoluzi, wo es weitergehen sein Höchere und Höchere, bis an der Greichung zu heuer, wo steigt immer vielmohl die kleinen Zeichnungen von Vater über Lützi. Guck da rein, ob wir im Lein beizig nachdenken, und alles wird auch er klar werden. Die Menschen haben einen Klotz willnisch reingekommen in die Gedichte Schuhe von der Zeitung. Willnischer guckte ihn auf die menschlichen Zeichnungen, wo es mir Zeitungen suchen sei, von Zeitungen, weil wir nicht satt wären. Und in der ausgemulten Stieberlach Weil wir sich nicht da reinkleiben, lachende Weiber. Habeirem, also ich kann mich keine Fragen nicht behandeln, sucht nach mir mit Herz. Mir darf nicht mehr die Sachbreite von dem Mastab vom Land, also ich so sagen, nur damit kein Wernklo. Er mischt geirte Blätter von der Zeitung und sieht einen Beweis zu seiner Reit. Afanseev er lacht mit seiner unzähligen Lächterung.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 Nachmen will nicht schlucken von Flaschel. Amide geht reine in Kasarme, legt sich er weg auf sein Bettel, auf der Räubersterei, und siert mit Augen in die Gedicht gedrückte Schürerlach, gedeiht zu der Grundversicht, zu der Klurkeit. Hotsche heißt die Menschen im Klotz, gefunden alle etwas in der Zeitung, wo es umgepickt wird mit Ziffern und Berichten, es ist ihm allein nicht klur dort. Er...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 schon in der industrie in alle zweigen vielfach übergewachsene industrie von vater velozie die plannen verweiter sind große grandieuse mit schnell tempo wenn der arbeiter vom sowjetenverband überjugend die kapitalistische welt schaf kassat acht hemsch kassat nein